aa oo aa aa aa Watazamaji karibu katika kipindi maalum kabisa ambacho kinaangazia juu ya hali ya usalama katika maeneo ya Kimarabiki Mara Temboni Manisipa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Anton Joseph ninayekualika katika kipindi hiki karibu tungare pamoja. Kama unavyokumbuka ilikuwa ni mnamo tarehe tisa ya mwezi wa saba mwaka kumi ambapo wapo Radio FM ilitembelea maeneo yale na kwenda kukutana na wananchi ambao wameathiriwa na matukio ya uhalifu ambayo yanatekelezwa na watu wanaosadikika kuwa ni majambazi. Watu wameuawa, watu wamelazimika kuyahama makazi yao, watu wameachiwa vilema vya kudumu, watu wameibiwa mali zao. Lakini pia kulikuwa na mwendo wa pole wa vikosi vya usalama kuhakikisha kwamba eneo lile wanakabiliana na vitendo ambavyo vimekuwa vikijitokeza. Pamoja na mikakati ambayo awali ilikuwa ikiwekwa, wapo Radio FM imeendelea kufuatilia kwa ukaribu kuhakikisha kwamba maeneo hayo sasa yanakuwa salama kupitia kwa vikosi husika kwa maana ya jeshi la polisi mnamo Jumapili tarehe tisa ya mwezi wa kumi mbili mwaka mbili kumi mkutano wa hadhara tena unaitishwa katika viwanja vya maduka saba kwa marehemu Semensi ambapo wakazi wa maeneo hayo wanajikusanya kwenda kusikiliza juu ya mikakati ambayo inawekwa hapo wageni mbalimbali mbali wanafika hapo mbunge wa Jimbo la Ubungo kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Mheshimiwa John ni miongoni mwa watu waliofika eneo hilo Kamanda wa polisi Kinondoni Chazi Kenyela. ndiye anayeuongoza mkutano huo. Mkuu wa wa makosa ya jinai kanda maalumu ya kipolisi Dar es Salaam Ahmed Msangi ni miongoni mwa watu wanaofika eneo hilo. Kamanda wa operation wa kanda maalum ya Dar es Salaam B Susan Kaganda naye ni miongoni mwa watu waliohudhuria mkutano huo pamoja na diwani wa kata ya Saranga ambaye pia ni miongoni mwa watu ambao wa wako katika mkutano huo na wakazi mbalimbali waliohudhuria. Moja kwa moja kamanda wa Kinondoni Charles Kenyela akianza kueleza juu ya mikakati na hatu ambazo wananchi wanapaswa kuzifanya kuhusiana na kujihakikishia ulinzi na usalama anaeleza Mwingiliano wa watu sasa hivi ni mkubwa sana kiasi kwamba leo hii huwezi kujua wageni wangapi ambao wameingia na kutoka sasa swala hili sisi tunaliona ni changamoto na inaweza tu ikadhibitiwa na viongozi wa mitaa na vijiji au kata kwa kuweka record za wakazi na maeneo yenyewe na kujiwekea sheria za udhibiti wa wageni kwa maana ya kwamba mgeni anapoingia lazima afahamike mtu ambaye ataonekana katika mtaa Hafahamiki, sura ipo imekaa sehemu saa mawili matatu, kwenye viambaza eh? kwenye sehemu zozote za uchochoro raia mwema mwananchi wa kimara tilia shaka na hivyo jurisha uongozi wa eneo lako hili piga simu polisi kwa msaada wa haraka tukifanya hivyo sisi wenyewe tutakuwa na garantii ya kujua watu wazuri na wabaya na hivyo kutokuwapa mwanya wahalifu kutumia udhaifu huo kwa ajili ya kuja kufanya ujambazi kila siku. Ni kamanda wa Jeshi la Polisi Kinondoni cha Zenyera akiweka mikakati kwa wananchi kuhusiana na kukabiliana na vitendo vya uhalifu katika eneo hilo la Kimarabiki Mara Temboni na maeneo mengineyo. Mkutano huo ambao umejawa na shamra shamra na furaha za wananchi kwa viongozi wao, Mbunge wa Jimbo la Ubungo, wa John Munyika, anapewa fursa ya kuwasalimia wananchi na alikadhalika kueleza yale ambayo anayatazama katika swala hilo la ulinzi na usalama. ni kuja kama msikilizaji zaidi ya kuwa mzungumzaji lakini kwa sababu mwenyekiti amenipa wajibu wa kuzungumza nitaomba nizungumze maneno machache na ningependa zaidi kuzungumza baada ya kuwa nimeksikia hoja za wananchi lakini, lakini kwa sababu kwa sababu nimetakiwa kuzungumza nitasema machache sana kwanza namshukuru kamanda kwa kuja kuzungumza na, na wananchi na mimi si mara ya kwanza kukutana na kamanda. Nilipoingia tu kama mbungi wa Jimbo la Ubungo, nilidhani jambo la kwanza muhimu sana ni kukutana na vyombo mbalimbali. Kwao nikafika kituo cha polisi kwa ajili ya kukutana na OCD. Bahati nzuri siku hiyo kamanda ndio alikuwa amekuja kuanza kazi. Kwao tukakutana tukazungumza kwa kirefu sana kwa muda mrefu akanieleza mipango yao kwa ujumla sana. Na nikamueleza kama mipango hiyo leoneleza ipo kama hivyo alivyonieleza. Mimi naunga mkono moja kwa moja na atakupa ushirikiano wa moja kwa moja. Na nilizungumza kwa sababu kipindi chote cha kampeni Wakati napita kwenye mitaa hii jambo la usalama lilikuwa ni kati ya mambo ambayo yalikuwa yanawagusa wananchi kulikweli. Kuna wakina mama wamebakwa na majambazi, na watu wameuawa, kuna watu malizao zao Kwa ni jambo ambalo ni kubwa kuliko ambavyo linaweza kuonekana kwa nje. Sasa jambo hili linahitaji ushirikiano wa pamoja. Nitazungumza tu maeneo matatu. Kwanza ni wajibu wa viongozi. Viongozi wa kuchaguliwa na wananchi na watendaji ambao wako chini ya viongozi. Nilifuatilia kwa karibu sana kazi ambayo wananchi mlifanya ya kujitolea kutoa vifaa mbalimbali kwenye kituo cha polisi cha jirani. Lakini pia mekuepo vile vile malalamiko kwa sababu napata wasawa kuzungumza na, na wananchi nyakati mbali mbali kwamba msukumo ule inawezekana kabisa kuna watu wengi sana walitaka kujitolea zaidi kwa kituo. Lakini ufuatiliaji ule wa karibu kwa kuhakisha kwamba kila kitu kinakwenda vile ambavyo kinakwenda bado kuna watu wanadhani kwamba kuna mambo yanahitaji kufanyika zaidi. Kwa pamoja na kuwa baadaye wananchi watapata wasawaz kuzungumza. Lakini tangulize kabisa kusema kuna wa diwani pamoja na, na, na, na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tafadhali ile kazi mlioianza mwezi wa nane na tisa ya kuwaona wananchi itimizwe kwa, kwa nguvu zaidi katika kipindi hiki ambacho kuna uongozi mpya wa, wa, wa polisi lakini kuna uongozi mpya vile vile kwa upande wa wananchi baada ya uchaguzi mkuu. Kwa sababu kuna malalamiko mengi kwa upande huo. Na mimi kama mbunge wa Jimbo ala na alisema hapa kwamba nina nafasi yangu vile vile. Mimi nitaendelea kutoa ushirikiano. Nilikuahidi ushirikiano na nitaendelea kukupa ushirikiano katika jambo hili. kwa ni jambo la msingi sana ambalo linawagusa wananchi. Kwa mwenyekiti bila kujali itikadi, naomba ushirikiane na diwani na mfanye kazi kwa karibu sana. Eneo la pili ni wajibu wa wa Jeshi la Polisi. Nadharia ya polisi jamii in principle ni dhana ambayo inapaswa kuungwa mkono kama dhana na kuna mwelekeo wa ujumla wa, wa, wa jeshi la polisi kuanza kutoka kuwa chini sana kupanda juu mpaka kwenye ngazi ya juu na naelewa kwamba IGP aliwahi kutolea tamko ya jambo hili sasa hii isipokwenda sambamba na kuziba ombwe la chini maana kesa kutatokea vacuum kwa sababu leo tunaweza tukajenga hoja ya maana sana na kituo cha polisi kikawa hapa na chakata kikawa hapa na tukakiwezesha kikawa kizuri sana sisi tukawa hatuna tabu kabisa kimarabii lakini kingongo akawa na shida kweli kweli na na, na ujambazi ukaanza kuibukia kutoka kingongo ukawa nakuja kimarabii ama saranga akawa na shida kweli kweli poponya uzuri wa dhana ya kata lakini kunahitajika kuziba ombwe. jana nilikuwa nazungumza na mea kwamba nchi nyingine ukiondoa polisi ambao mko kwenye serikali kuu unakuwa na uziri ya service za yes, za yes. kitu ambacho kuwa kwetu ni kwa kwetu hakipo kwao kadiri mnavotoka usisi ya service yetu tunaona jeshi ya mgambo tu watu barabarani lakini uzili ya ya municipa ya kulinda raia haipo sana. Sasa mtakapokuwa mnachomoka mnakwenda kwenye kata hii vacuum ya chini itakuwa inaonekana sana. Sisi kama viongozi pamoja na kuwa kuna sehemu ya wananchi hawataki kabisa kusikia hii kauli na nami mimi huwa tu. Sisi kama viongozi tutaendelea kwa kuhamasisha wananchi washiriki polisi jamii na tutaunga mkono vikundi hivi vya ulinzi shirikishi. Lakini kuna changamoto moja. Tusije tukafikia hatua ya kuwageuza wananchi kuwa polisi. Yaani yaani usipita kwa sababu nyinyi Nyinyi mnapata fursa ya kwenda CCP, mnafundishwa muda mrefu kidogo taratibu za ulinzi, saikolojia ya ulinzi na nini. Kwa mkiinteract huko chini na watu, mnainteract mkiwa professionals. Hivi vikundi tutakavyovitengeneza, pamoja na ni lazima tuviunde kwa sasa. Haviwezi kuwa na mafunzo kama ambayo mnavyo nyinyi, ama mafunzo ambayo Zira Service watakuwa nawe. Kwa kuna changamoto zitakwepo. Kwa tuunde, tuunde ulinzi shirikishi na haraka sana kama janzu la zarula la kuepuka hili jambo yani ya kuepuka hii hali ya hatari ambayo inaanza kujitokeza pamoja na kuwa hali ya hatari haijatangazwa lakini hii hali iko tete sana la mwisho kwa upande wa, wa, wa, wa polisi kamanda na kushukuru sana umeanza kwa nguvu sana na nilikushukuru hata nilipokutana na wewe uh, ofisini na sitaki kuizungumza hapo tu yazunguze ofisini kwa sababu yalikuwa ni ya kiofisi. lakini ni kuombe jambo moja mimi nina mashaka sana kuhusu ulinzi Kimara. Mashaka yangu yanakuja kwamba kuna maeneo ambayo hayana polisi jirani kama ilivyo Temboni. Ukienda huko makuburi mbali kule, vituo viko mbali. Na kuna baadhi ya maeneo vituo viko mbali. Lakini hayana ujambazi kwa kiwango kikubwa kama eneo la Temboni au eneo la Kimara. Tunahitaji tunahitaji tushirikiane. Tunahitaji tushirikiane kujua kuna nini nyuma ya pazia kwa sababu kinacho kinachonitia mi mashaka zaidi ni ukubwa wa silaha ambazo watu wanaokuja kuvamia maeneo ya Temboni wanakuja nazo sio silaha za wezi wa kawaida sio silaha za vibaka wa mtaani ni silaha kubwa kweli kweli sasa kama ni silaha kubwa kweli kweli hizi silaha zinatoka wapi naelewa kwamba kuna proliferation ya arms Tanzania naelewa lakini zinavukaje mipaka zikapita labda zikapita Sinza kukawa hakuna ujambazi sana zikapita Ubungo kwenyewe kukawa hakuna ujambazi sana zikawa around kimara tu hapo kwa, mimi, kwa sababu umeanza kwa nguvu zaidi. Ningeomba sana uwape askari uh, askari wako makamanda OCD, OCS na wengine malengo ya kufanya ili kuwe na tupeane muda wa kupima huu ufanisi. Ili, ili kweli hatua ziweze kuchukuliwa. Kwa sababu kuna mashaka vile vile ya, ya wananchi ambao naomba ni asemwe kama wananchi wote anasema mimi naomba ni aseme. Kuna mashaka kwamba kuna uwezekano kuna askari ambao sio waaminifu wanaolipakaje pamoja jeshi na polisi. Sasa naomba Naomba naomba nisiongee kiundani sana kamanda mengine tutaongea ofisini. Yes, <laughs> lakini niliona ni tu haya kwa kwa utangulizi. Eh yes. na niwaombe sana niwaombe sana wananchi nimalize hili jambo la tatu kwa niwaombe wananchi. Tunao wajibu wa kujilinda pamoja na kuwa tunalipa kodi ili tulindwe na vyombo vya dola. Tunao wajibu kwa sababu kiwango cha vyombo vyetu vya dola. Hakijitoshelezi mahitaji ya ulinzi tulionayo wasasa. kwa sasa. Kwa tunao wajibu wa pamoja wa kushiriki ulinzi. Ndio maana mi nipo wananchi wamejitolea pikipiki Pikipiki mbili, radio call na nini na wengine waliahidi pikipiki tano wamekshatoa mbili. Kuna bwana mmoja nikutana naye juzi kwenye harusi yake, akaniambia na nyumba huku, ameamua kuhama, ameacha nyumba, naona. sasa sa, kama hali iko namna hiyo, manake vile vile sisi kama wananchi tunao wajibu. Tunaelewa mazingira ambayo wanafanya kazi. Sisi wengine tutasema bungeni kutetea askari polisi kama ambavyo nilisema siku zote. Lakini katika hatua ya sasa ambapo bado mazingira ni magumu sana na usalama ukitetereka athari kwetu sisi sio za polisi ni za kwetu sisi wenyewe. Tuna wajibu wa kuunganisha nguvu. Tuna wajibu wa kuhakikisha walao kama hatuwezi kwa taifa basi polisi wetu hao Waeneo letu tuhakikishe tunaunga mkono na tunafanya nao kazi vizuri sana. Kwa hiyo sisi tukitimiza wajibu kwa hiyo kama kama hii kazi ya kuhakikisha na kinakwenda vizuri ikiendelea na kuomba mkono kwa hali na mali kwa sababu ni jukumu letu sote ninachokisiza hapa tu ni kwamba kila mmoja anahitaji kutimiza wajibu viongozi na kutimiza wajibu jeshi la polisi mapasa kutimiza wajibu na wananchi tunapaswa kutimiza wajibu na kama, kama nilivyokuahidi ofisini nitaendelea kukuunga mkono kwa sababu naamini hii ni ajenda muhimu sana kwa wananchi na washukuru sana <laughs> mnika mbunge wa Jimbo la Ubungo kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo chadema pamoja na maelezo yake kama ulivyosikia, amesisitiza juu ya ushirikiano na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo kuhakikisha kwamba wanaachana na masuala ya kisiasa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo bwana Daniel Mumba Majige anapokea kauli hiyo. Vipi? Katika mazungumzo yake ameneguza. Mheshimiwa anataka kwa kishia kwamba sasa hivi mambo ya siasa hatuna, ni serikali ndio inafanya kazi. Tume ilitoa nafasi na ikatoa siku zake za siasa zimekwisha. Sasa ni serikali ndio inayofanya kazi. Na kupitia taarifa hii ninaomba wananchi wote wa mtaa wa Kimara B tuachane na siasa, tuwe wanajamii tufanye maendeleo ya kijamii. Mwisho nataka kumwah mwishimi wa mbunge sisi zana yetu kule nyumbani. Baba akitoka chumbani na kanga ya mama yako ndo baba yako. Kwa hiyo huyu ndo mheshimiwa diwani atakafanya naye kazi. Huyu ndo mwenyekiti wetu wa kamati ya maendeleo, hata hawe mdogo, Hawe mkubwa ndo mwenyekiti wa UDC. Kwa hiyo baba huyu awe mdogo, baba ni baba. Hatua nyingine sasa inafuata hapa ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai jijini Dar es Salaam bwana Ahmed Msangi anawasistiza nini wakazi wa eneo hilo hapa maeneo ya Kimaa kwa muda mfupi ambao nimekaa nimeona kwamba hapa mnao matatizo ya hao halifu nikiwa na maana majambazi wavunjaji sio wale wakufizia kwenye mageti na muda au matukio zaidi ni usiku sikoi jamani tumekaa na wa wenzangu wa mkoa Kinondoni tunako nafikiria tutafanyaje ili at least ili ili jambo tuweze kulipunguza kama sio kulimaliza. Tukafikiria ni wazo zuri sana tukae kikao kama hichi. Tulikuwa tumepanga tuje tukutane siku ya Jumapili. Lakini bahati nzuri eh, baada ya kufika hapa na mwenyekiti naye kumbe alikuwa amepanga tukaona ni vizuri lile wazo letu kumbe alikuwa ni wazo vile vile wa tuka tukai, tu, zungumza, viongozi wapi. Tulikuwa tumefikiria tukae tujadiliane kama ilivyozungumza viongozi hapa Mheshimiwa Mbunge, Kamanda na hata mwenyekiti. Mahali kwenye matatizo ni vizuri kukaa chini kwanza kubadilishana mawazo. Nasema tujadiliane, tulikwamba tujadiliane kwa sababu sisi wengi tukai huku. Askari wengi hawakai maeneo ya ya iki, mara, kimara mara B. Sababu nilikuwa nimejaribu kuuliza uliza wengi wamepanga panga nje kidogo ya hapa. Lakini nyinyi ndio mnakaa hapa. Matatizo mnayopata ni nyinyi, si ndio? Sasa tukafikiria ni vizuri tukae nao kwa sababu hawa ndio wana matatizo, wanaweza kutuleza sasa kero ambazo wanazo zinatokea namna gani na wao wanafikiriaaje sasa tukafikiri kikao kama hichi kitasaidia kita sana na sio hichi tu tulifikiria vile vile baada ukakaa hapa tunaweza kuelekezana kwamba kama tutaweza ku kujikata kidogo kidogo kwa maana kwa mfano kwenye hii hii nini hii kibarabi sio sijui ukubwa kiasi gani nilivyowambia ni mgeni lakini tunaweza tukajigagawa tena kidogo kidogo na tukawa tuna ile kawaida ya kukutana kutana, kutana mara kwa mara nyinyi wenyewe kwa maana ya kwamba kutambuana kama ilivyozungumza viongozi wenzangu waliopita na vile vile kujua kero zizo zinazowapata maeneo hayo ni muda gani katika kutambuana unaweza kujua fulani pegea na matatizo kwa sababu unaweza anaweza yuko fulani na sio mtu mzuri lakini ana friends ana jamaa wanao fika fika pale nyumbani kwako. Hatuwezi kujua wale wa, wa, wa, wa, watu wana namna gani. Sasa hivyo, idari kwa kufanya hivyo tukianza kutambua na katika hao idadi kwa idadi kwa kiasi fulani tukianza kumjua fulana ana ana watu ambao hawaeleweki wanaofika pale. Katika vile vikao tunaweza tukaanza kusomeana ku, kusemana. Mmenielewa? Hiyo kwa kiasi fulani nayo inaweza kupunguza ya yule kuleta watu ambao hawaeleweki ambao wanaweza kusoma ramani ya huku matokeo yake wanaweza kujifanya uhalifu katika ile mida ambayo tulikuwa tume ni, kama nilivyoeleza nimeiona. Sio hiyo tu. Katika hivyo vikao kama walivyozungumza afande. Sasa hivi tumefikiria tuwe tunaleta askari mpaka kwenye hivyo vikao mbalimbali ambapo mtakuwa mnakaa. Pale ndiyo, tunaweza tukaelezana. Pengine sisi tuna matatizo kama nimezungumza kugusia kidogo mheshima bunge. Nikao mmefurahi inaelekea kuna kitu. Umeelewa? Sasa. Sasa kama Sasa kama kuna hicho kitu hicho ndio sisi tunataka tukijue hii tujue ni namna gani tunaweza kukai, kunini kukimaliza how kwa kukaa pamoja tujue kilo ziko vipi nani ni matatizo labda kwetu sisi fulani ni matatizo sasa kama ni matatizo wajibike vile inavyotakiwa wajibike tufanyeje labda kumtoa kumleta mtu mwingine na vyo mnaweza kutushauri namna nzuri ya kufanya hapa kazunguza kidogo saa mheshimiwa mbunge katoa ushauri ushauri fulani sio afande kaachukua ka, ka mimi nimechukua ili tatizo la hapa tumelifahamu na kama nafiki ni mashahidi kwa hizi siku chache nafikiri tumeona kiasi gani tumeanza kupambu magari upande huu ya polisi pamoja na askari. Sijumna yaona? Sasa taratibu jamani. Nisikilizeni nisikilize basi. Unajua, unajua mtoto huwa hawezi kuzaliwa na kuanza kukimbia, si Anazaliwa, afu kuna hatua nyingine inayofuata, inafuata afu inafikia ina, ina hatua anaweza akakimbia, sio? Na kawaida siku zote kama unaanza kushughulikia kitu, unaweza kukushughulikia tatizo fulani ukapeleka eh, namna fulani alafu una una tafmini. kazungumza kitu kama hicho mheshimiwa mbunge ambaye tumeanza kuleta yale magari pamoja na askari hawa watu sio kama wanaishi huku haya tumehapa kutoka sehemu zingine kwa sababu tumeshajua hapa ni matatizo yani hapa ni maututi. tulete yani kama ni tiba fulani sio waje tuweze kujua kuna matatizo gani kwanza kuzuia esendele kutokea kwa kiasi kikubwa tumeelewana jamani mimi nimeshangaa kwa sababu hapa sio mchezo ku, kulifanyia E, utaratibu ule wa ku wasisi yani katika ipato kama mtu ufahamu eneo hili ndio kuelekea pale kwa mimi sikujua kama kuna nyumba kule chini yani ukifika pale mimi <laughs> nishangaa mbona vipi naona anatirimka huko chini chini na ile semu ukiangalia kwa kweli uh, mwizi ni rai sana kuna nini kuna ni kuattack nilikuwa mgeni na wao wanakuja walokuja wakai huko sasa nyinyi ndio mnaweza mkatusaidia tukiwa kitu hichi kimoja sasa jamani ninaomba zaidi kama tukifika msisite kutueleza yale mapungufu ambayo tunayo Yaani kwa maana ya ukubwa huu au kwenye ile mtakapokaa, yale mapungufu sisi tukiyajua ndio tutaweza ku nini? Kujisaiisha, ili tuweze kwenda pamoja. Sasa hapa jamani. Hili eneo nilikubwa sana. Eneo kubwa sana hii. Na unaloviona mko sio kama kule mjini. Mko mbali mbali. Sasa huo unaweza kuwa ni mzuri sana kwa wale wa jamaa kodi fanya walivu kwa sababu wanajua anaweza kuwa comfortable na watu walivyojenga uko wengi wanajiweza tuseme ile ukweli huwezi kufanisha hapa labda na kule au kiko mwanga au wapi kwa jinsi ninavyoona na wengi wanakaa ile mbali mbali kuna vitu hivi vya kwanza eh, kama nilivyoeleza lakini vile vile wanaweza kuweka kitu ambacho kinaweza kaa ni rahisi kama kuna tatizo limetokea yani mtu akajua ni pale isiwe kama ile juzi askari alifika mpaka pale lakini hawajui wapi Mtu anaweza kile kinini kile kimlimuli. Umemelewa? Kingoa. Tatizo linatokea hata ndugu yake mtoto wake anajua. Kama tatizo linatokea switch switch on. Inapiga kilele wa kimlimuli kana kusema pale kuna problem. Yaani nasema mbinu ndogo ndogo tu za kuweza kunini kuweza kumtisha yule mtu asifanye madhara zaidi. Vile hata anaweza kusaidia hata watu wanataka kupa msaada ni sehemu gani? Hata yule polisi anatoa kwenda pale anajua ni safety plan. Umemelewa jamani? Ni vitu vidogo vidogo ambavyo katika vikao kama hivi ndio tunaweza naye akizungumza katika mkutano huo, Kamanda wa Operation Kanda Maalum ya Dar es Salaam bi Susan Kaganda anatoa mikakati na wito kwa wakazi wa maeneo hayo. Labda ni dogo tu kwa alilogusia gusia Mheshimiwa Mbunge isije ikawa wananchi wakabeba jukumu la ulinzi wakati hawajapata mafunzo. Kuna vikundi katika maeneo mengine, Kamanda ametolea mfano ujaki ujaachi u ushige gerezani pale palipokuwa na wavuta bangi na vibaka lakini kinachofanyika na jeshi la polisi ni kwamba pale mnapoanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi hamwezi mkatembea pekeenu yenu kwa sababu hamna zile crews za ulinzi katika dhana ya upolisi kwa hiyo miongoni mwenu mnakuwa na askari wawili au watatu ambao mnatembea nao wewe Hamtakiwi kuwa na hofu kwamba tukianzisha vikundi tutajilinda wenyewe lazima mtapewa askari ambao watakuwa nasila. na silaha na nyinyi pamoja nanyi kwa sababu nyie ndio mnayajua maeneo yenu kwa hiyo nawatia hamasa sana muanzishe hivi vikundi kusudi wale askari sita ambao watachukua uelekeo mmoja wa mashariki tutawagawanya wataenda na vikundi vitatu zaidi kwa hiyo baada ya kuchukua mwelekeo mmoja tutakuwa na mwelekeo mitatu na amani itapatikana kimara. Tunachotakiwa ni kujitoa kwa dhati, tuwe na udhubutu na tuwe tayari kuyatekeleza yale tunayoyaadhimia baada ya kupiga siasa. Baada ya kusema hayo nawashukuru sana na nawatakia utekelezaji mzuri wa malengo ambayo tunajiwekea. kabla ya wananchi kupewa fursa ya kuuliza maswali na kutoa maoni yao juu ya mkutano huo na hatua ambazo zinazochukuliwa na jeshi na polisi pamoja na viongozi mbalimbali wa vyama na serikali hapa kamanda wa Kinondoni cha Kenyela yeye anatoa elimu darasa juu ya mkutano huo wahalifu hawa wanatoka wapi kama wanatoka nje wanajiwaje maeneo yetu na kuweza kutu time wanavyotaka kama wanatoka nje Je hakuna uwezekano wa baadhi yetu kuwapa taarifa ili waweze kufanikiwa? Naomba watu wafatao muangalie kwa makini. Moja, kuna watu wanaitwa wamachinga, Wananchi mnafanya kazi mjini, mnaacha familia zenu, labda house girl, shamba boy na kadhalika. Au hata kama mpo. Lakini watu wanapitisha bidhaa, mnawa entertain, wanakuja mpaka mnawafungulia mageti. Wanaona hali ilivyo ndani. Je, mnaowaamini kwa kiasi gani? hilo ni moja lakini la pili hawa mahaus girl wetu na mahaus boy wetu na mashamba boy ni kwa kiasi gani unawaamini kama ma... tuna tunaelewana tuna tuna tuna yani nataka kukupa nini mambo ambayo yani wakati mwingine si lazima umlani jambazi anayetoka mbali wakati mwingine adui uko ndani lakini kwa sababu hujawafanya nini upembuzi ya kinifu. fikiri sana halafu kuna watu wanaoitwa mafundi ujenzi. Mafundi ujenzi hawa wa zote, mafundi umeme, mafundi waashi, ashi, sijimu na kabalika. Mnawaita kwenye majumba kuja kufanya matengenezo mbalimbali. Na wakati mwingine wako huku huku kwenye majumba ambayo hayakamilika. Lakini unakuta fundi ujenzi huyu ana wageni wasioisha. Je, hawa nao unaowaamini kwa kiasi gani? Halafu kuna walinzi wa makampuni binafsi tunao. Security group Hawa nao unaamini kwa kiasi gani? Nakupa homework hiyo nayo ili utazame kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na adui wa ndani ambaye ndio anayekusumbua. Alafu kuna majumba ambayo yani hujui kama ndani kuna mtu. Yani kila siku ni kimya. Anatoka labda mara moja moja. Hivi viongozi mnafanya bidii gani? kujua wenyeji waliomo ndani na shughuli zao sasa mtazame pia eneo hilo kuna mapagare na kadhalika na hizo zilikuwa ni kama moja ya vitu ambavyo mimi kama harapisi wenu na vitoa kwa kama angalizo ili tuweze kufanya ulinzi wetu vizuri lakini mkiwa na kamati zenu mtaweza kupanua zaidi na kuona kama makundi haya yapo kwa uzuri au kwa ubaya lakini pia kingine sasa kwa mtu ambaye anamudu kujijengea nyumba nzuri, kubwa tu nyingine nzuri kabisa. Yaani iwanda unapofika huku, kuna baadhi ya nyumba ambazo kwa kweli unadhani uko peponi. Hongereni sana wakazi wa Kimara. Lakini kama unamudu kujenga nyumba hiyo nzuri, na ambayo lazima tu mtu ya yote anayepita lazima atazame kwa jicho edara uzuri au la ubaya. Yaani mtu ya yote, wewe tayari umesha kwa ni threat sasa ni kwa nini usijiwekee uwezo utakaosaidia kubaini matendo ya kihalifu, mathalan kwa kuweka hata kamera zinaitwa CCTV camera ambazo wewe mtu aliyeko ndani anaweza kaona movement ya ambazo zinatokea mita kadhaa nje kidogo ya nini ya nyumba yako na hata mtu akiingia ndani pia yani movement zote za ndani unaziona kiasi kwamba kama mzee anarudi jioni Halafu zi watu wamekakaa muda wa dakika 10 15 kwenye kiambaza Raisi unampigia simu mzee hebu kwanza ahirisha unapiga na polisi wanakuja kwa kamata. unapiga simu sasa hizo ni indiketa mmoja wapo ambazo sasa ujiulize wewe mwenyewe kwamba wewe ni target kwa kiasi gani maana mtu yote ambaye ana mali nzuri ana uwezo ajihesabu kwamba ni target kwa mtu asiye nacho ambaye normally ni mhalifu sasa moja kwa moja wananchi wanapata fursa ya kuzungumza na kuuliza maswali kuhusiana na mkutano ulioitishwa kwao hoja yangu ni kwamba ili zoezi tuwape wale wajumbe tuliowachagua nyumba kumi. waanze kufremu jinzi ya kuandaa nyumba zao kumi. waanze kuelewa kwamba nyumba hizi tumekabidhiwa ndio hoja yangu ya msingi hawa wajumbe wa nyumba kumi ndio wanaweza kupengua ili lengo ambalo lilokalisha hapa. Kwa hiyo wanatakiwa kiondoka hapa, waanze kujiaandalia jinsi gani ya kuzunguka nyumba zao ili waweze kutengeza mstaka bala na wale wananchi wausika. Kuna wangapi wanaotoka? Kuna wangapi wanaondoka? Ndivyo inavyotakiwa. Hoja yangu nimemaliza kwa mujibu wa Shiria zenu. Naitwa Messe Komba. Kuna matukio mengi ambayo kwayo pengine mwenyekiti alikuwa hana taarifa na kama hana taarifa, hiyo ni hoja yangu binafsi, pengine hana ushirikiano na wananchi wake. Ningemwomba mwenyekiti wetu afanye vikao vya mara kwa mara na wananchi, sio vikao vya kwenye kamati ya siasa na ulinzi ofisini. Lilitokea tukio moja tarehe moja kwa mkia mkea mbili Sikuwepo lakini nilipata taarifa alikwenda na akasema hana taarifa matukio matatu ambayo yalitokea huko inasikitisha pili naenda upande wa jeshi yumkini mbinu tunazojifunza sizo tunazotumia hata mimi pengine kazi nilojifunza sio ninayotumia kufanyia kazi Na mshukuru Mungu wa Israeli nilipitia jeshi kipindi hicho cha mwaka 47 nikajifunza zile tunaita mm Mbinu zile naona upande wetu sasa hivi mimi labda na yule aliyopewa dhamana ya ulinzi haitumii sawa sawa. Tunapiga simu sio kwamba hatuna tunazo anakuja mtu wa usalama ambaye tuliempa dhamana tukamwamini akija atatusaidia anaanza kupiga kingora toka huko alikotoka. <laughs> Hiyo inaashiria nini? Naomba ni hiyo ni hoja yangu binafsi. Yumkini kumwambia yule aliokuwa kupale mahali aondoka ninakuja. Taa gari nyingi tuna magari eh? Mwanangu akiona tu gari anjua ile gari ya bibi ile inakuja. Tatu. Sasa tunavyokuja na full hata mimi mualifu najua ile gari ya polisi kuja. Anakuja wameweka full light. lakini akiona tu ile tanjua yule jamaa anakuja kwa vio atatafuta mbinu ya kufanya nini ya kuchepuka au la akifika maeneo yale alioambiwa anaanza kupiga kelele. nimesema wapo. Wako wapi? Wako wapi kwa kelele? Sidhani kama MM ile niliofundishwa mimi ya kumkamata mhalifu ni ya kupiga kelele sehemu ya tukio. Halafu muda tunaotoa taarifa na muda wa kufika sehemu ya tukio inasikitisha baada ya saa moja kweli hata kama mimi mwarifu si target after 5 10 minutes nimemaliza naondoka zangu lakini anakuja a, wakunisaidia baada ya saa moja. pamoja na kwamba tunajua wenzetu wana silaha kali lakini at least wakijua kwamba kuna watu wanakuja na wao hawajui yule anakuja na silaha namna gani. Lakini ule muda tungeomba tujirekebishe, tuje kwa wakati bila kutoa sababu. Juzi lilipotokea ilo tukio nalo lisema, wakasema hatuna gari. Kama unavyosema mkuu, umetolea mfano hapa kwamba inafikia muda tunapiga simu, tunachelewa labda kwenye harusi, wengine hata ni kazini. Unafunga ofisi saa 4. Jamani vipi huko? Kuna usalama? Tunaambiwa kuna usalama. Ilitokea bahati nzuri na huyo mtu yuko hapa anaweza akasema Bwana huku sio salama jirani yako kaingiliwa lakini tumepiga sim polisi wanasema hawana usafiri Bahati nzuri alikuwa na usafiri amekuja amepiga break katika kituo chetu Jamani nasikia kuna mahali fulani kuna ABCD usafiri huu hapa ikatoka sababu nyingine Sasa wananchi Hatuko kunyoshiana vidole ila tuko kwenye kurekebishana Hatutaki kusema ilikuwaje au ilikuwaje lakini hiyo ndiyo hali halisi na ninatoa mifano ambayo iko hai hata wiki mbili hazijapita Kadhalika kuna baadhi ya vijiwe kama mkuu ulivyosema tuangaliane vijiwe iki kwa nini kina kamba kaleleta was kwa nini hiki kimekuwa hivi tumevi identify kwenye vikao na tumekaa tukasema tunaomba vikao hivi viangaliwe haviangaliwi na wakati huo huo Wakati imetokea uhalifu semu flani mimi kama patrol ninapita na gari pale na kile kijiwe ninakiona lakini hakichukuliwi hatua wala kuulizwa ninyi nyinyi mko hapa dakika hii saa hii samani kama nitawatosha tarehe tisa mwezi wa mbili siku ya alhamis kuna mtuumiwa alishikwa mahali wale waliomshika walimtilia mashaka na niliongea na huyo bahati nzuri huwa nikisikia huwa niko Mtafiti siyo nijiita kimakondo inquisitive huwa ninatamani kujua ni nani alimshika na nani alikuaje. Na nikatafuta na namba yake ya simu, akaniambia niko tayari kwenda kutoa ushahidi. Alikosa support. Ya gani? Aliita vijana kwamba nina mashaka mtu fulani yuko hapa. Naona na yule nayo, Tusimu mshukiwa. Tusimuite mtumio moja Mshukiwa. Baada ya kugundua kwamba labda wamemshitukia kataka kukimbia akazidiwa nguvu na wale watu, wakamshika wakampeleka kituoni. Tumeumbiwa roho ya uoga. Pengine waliompeleka ni watoto. Labda wanafikiria zamani tulikuwa nadhana kwamba ukisaidia polisi unaisaidia moja kwa moja. Kumbe sasa hivi nashukuru tumebadilika. Nasikia walipoambiwa kuandika statement hawakuandika kwa kuogopa. Na polisi na yule alikuwa na vielelezo vya kuonyesha Mkuu kama taarifa uno, huna na ramani za laeneo hili je yamekuwa mjenzi lakini aliachiwa huyo mtu na akuwa anatokea maeneo haya sasa wananchi au niseme mimi kwa vile sijamshirikisha mtu labda nikasema wananchi mimi binafsi najiuliza je tusipoambizana tusipoelezana tutajirekebisha ngapi yumkini hata mimi kama mwananchi Nilishindwa kuonyesha ushirikiano kwa kuandika statement ili mtu huyu awekwe katika mahali pa usalama na kuna kigezo nikaambiwa kinasema mtumii hawezi kuwekwa kituoni bila maelezo. Pengine na yeye kama mtu wazamu aliogopa kifte, Pengele hicho kitamfunga. Je, hakuna kingine kichochee angalau basi kile kielelezo akanyanganywa kikakaa na nashikia alionyesha ushirikiano sijui uko vilikoendelea endelea lakini hiyo ilitosha kabisa wewe mtu wa mbali uwe na ramani ya kimarabii na majina ya watu kwa nini nikirudi kwatu sisi wanakijiji. kama mkuu alivyotoa kwenye utangulizi kwamba mhalifu hachagui. ulinzi shirikishi mimi binafsi naunga mkono lakini swali linakuja kwa uongozi je mimi nimeambiwa na wenzangu mitaa miwili mitatu tufanye ulinzi shirikishi. Nimekataa. Nifanyweje? Tumeumbwa na haya kumchukulia hatua jirani yako, kumpeleka labda serikali za mitaa. Je, hakuna bylaw inayoruhusu kwamba mtu huyu hana ushirikiano na wenzie akachukuliwa hatua au akapelekwa mahali pengine? Ni mkristu, tunasema nabii akubariki nyumbani kwake Pengine anayekuja kumweleza hamuelewelewi labda anafikiri tapeli, hela zake anakula na vitu kama hivyo. Je, hawezi akapelekwa mahali ambapo atajieleza kwa nini hataki kushiriki? Tungeomba sheria hiyo iwe bayana ili hawa wenzetu ambao hawataki kushiriki washiriki hata kama ni kwa nguvu ili tuwe pamoja. Kingine kwa wanajamii wenzangu, mimi kwanza jana juzi kuwa tunashirikishana na watu kama vikundi tumeona pia uchafu wa maeneo yetu unachangia Mkuu pale amejaribu kuainisha tuangalie mapagale nini lakini pia uchafu wa maeneo yetu unachangia Mtu ana michongoma hata mtu akijibanza hamuoni anazuia nyumba yake Hiyo inapelekea pia hata tukisikia kelele Tunashindwa je yule mtu mwingine mwenzie kajibana kwenye mchongoma au kwenye mti fulani. Nafikiri wote tukishirikiana hapa hapa tukisema kufika tarehe fulani wote tusafishe maeneo naona mambo ya angalau hataenda 100% lakini at least tutakuwa tumepiga hatua moja mbele. Na yale maeneo ya wenzetu ombi sasa Ambayo bado hawajayafanyia kazi. Bado ujenzi unaendelea. Mimi naomba mwenye kiti serikali za mitaa, ndugu diwani na mabalozi kama alivyosema mwenzangu pale tuingie kazini. Aidha kwa kuweka vibarua, sidhani kama tukienda kwa mkurugenzi au wanakijiji tukisema pori hili jamani lifekwe vibarua, manake ni sehemu ya uwezeshaji. Wa wenzetu tupia kuliko akae kijiweni bora apate hata shilingi elfu mbili. Kwamba tusafishe eneo hili, watu watatu watasafisha hapa, wameomba shilingi 5000. Jamani mnasemaje majirani? Sidhani kama atakaye kuna mtu atakataa. Kinachomata ni nani amfunge paka kengele Mimi naweza nikakuta kiwanja changu kimesafishwa na mtu nisiemjua anaenda kwa balozi. Wameteka kiwanja changu. Wametaka kujenga wao. Kumbe ilikuwa na nia nzuri. Lakini endapo serikali itaingilia kati na wananchi kwa ujumla nafikiri mambo yatakuwa sawasawa sawa. Naomba kuwasilisha. Agustino Mlewa Nilikuwa na swali moja tu la kumuuliza kamanda wa operation. Kwa zile sehemu zilizoanzisha ulinzi shirikishi, amesema atatoa askari kwa ajili ya kusaidia. Sasa nataka kumuuliza au askari atatoa kuanzia lini? Maana kuna baadhi ya vikundi vinao walinzi shirikishi. Na akiwatoa au askari watakaa kwa muda gani? Je, ni paka asubuhi ama paka muda kwa ajili ya kusaidiana na hao walinzi shirikishi? Akijibu swali ambalo limeulizwa juu ya mwenyekiti huyo kukosa ushirikiano na wananchi na ndio maana anakosa taarifa sahihi juu ya matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza eneo hilo mwenyekiti huyo bwana Daniel Mumba Majige hapa anajibu Vikao mikutano ya wananchi mtaa wa Kimarabii vinafanyika kwa wingi Tena sio kwa mujibu wa kanuni na sheria Ninafanya maradufu tatizo ni wananchi kujitokeza kwenye mikutano. Tatizo ni wananchi kujitokeza kwenye mikutano. Mikutano ambayo tumefanya ya ulinzi na usalama pale police post tumeshafanya mikutano miwili. Achana na upana wa mtaa mikutano mingine inayofanyia sehemu nyingine. Lakini idadi ya watu hutamani hata kuendesha mkutano. Mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru wapo radio kwa msaada wao mkubwa wa kutangaza leo watu umetokea sita wasahau maisha yangu katika vyombo vya habari wapo radio hilo nawambia lakini vile vile sitawasahau nyinyi kwa sababu nimegundua mnaisikiliza sana hiyo radio vinginevyo msingekuja hapa na mwisho sikupata matukio matano ndani ya mtaa wangu nilikuwa na sababu tarehe moja mwezi wa moja nilifiwa na mdogo wangu nilioondoka hapa kwenda ukerewe nimerudi tarembi 2 mwezi wa mbili siku niliyorudi nimekutana kesho yake ndo nikakutana na tukio la kwa Mr. Okama nikaenda lakini nikapata taarifa za matukio yote ya nyuma yaliyokuwa yametokea lakini pia niwaombe bila kunipa taarifa wananchi siwezi kupata taarifa mpaka wakati mwingine wapo radio wananipigia simu wenye kiti kuna tatizo huko kwako kuna hili limetokea una taarifa nasema sina taarifa kwa hiyo mwajibike pia kunipa taarifa. Nashukuru sana wanaopata taarifa usiku umetukio yoyote wananipigia simu. Na simu yangu iko ma 20 Na 20:24. Nawashukurueni sana. Hatua inayofuata sasa ni Kamanda wa Jeshi la Polisi Charles Kenyela naye kujibu juu ya mambo ambayo yamezungumzwa na wananchi katika mkutano huu. Mimi na wiki zangu tatu lakini nikwambie tumedaka majambazi hatari, mauaji, wabakaji wanaobamia kwenye mageti wengi soma kwenye vyombo vya habari lakini fuatilie hata kwenye redio hata hiyo wapo nadhani huwa inapatapata. tumekamata wengi na tunaendelea kuwatafuta na kama yuko mmoja wao aliyepo hapo au baadhi yao peleka salamu hizo kwa kwa wenzako hautapona utafanikiwa kutoka lakini tutakukamata tu popote utakapoenda kwa hiyo ndio mana, tunasema kwa nguvu zetu zote. Kijana tafuta ajira. Tafuta ajira ambayo itakuletea nini pato la kila siku. Wazo la kushiriki kwenye ujambazi ili upate mafanikio itakukosti maisha yako. Kwa sababu hata wananchi siku hizi nao afadhali asisi polisi. Tunafuata nini haki za binadamu. Wao wakikupata mob justice. <laughs> Lakini sasa tunaomba msiwamalize kwa sababu mnapowamaliza Tunakosa wakati mwingine ushahidi na kuakamata wenzao. Mimi nawaambieni tu tumekamata kwa mfano jambazi walipora askari wetu silaha. Majambazi, sio jambazi, majambazi tunao. Walipora SMG, lakini ujinga wao, wanapora leo kesho wanakwenda kufanya nini? uharifu, Wakadhalini tutalala siku zote. Tumewadaka. Sasa unapomshika moja ukimfinya kidogo basi anaku, anakutajia wote. Sasa silaha yetu moja SMG imezalisha karibu silaha tano Zaina mbalimbali na risasi nyingi ambazo kama huyo mtu kwa mfano mngempata nyenye mkamaliza maana silaha nyingine zingendelea kutamba mtaani nataka, nataka nikupe nini uhai polisi hatupendi sana ile hali ya nini ya kuchukua sheria mkononi kwa sababu haipunguzi uhalifu Ujiulize umechukua sheria mkononi marangapi ngapi umechoma moto watu mara ngapi na imepunguza nini. Kona wapeni hiyo pia kwenye vikao vyenu mkakae kwa ajili ya, ya nini ya kutathmini. Mwisho tu mama niseme aliyezungumza hapa ameunga ulinzi shirikishi na akasema asiye shiriki achukuliwe hatuwa na gani. nadhani mwanzoni nilisema mtu yeyote atakaye kiuka au kwenda kinyume na kifungu chochote cha sheria ndogo hizi atakuwa ametenda kosa na akipatikana na hatia atatozwa faini ya shilingi hamsini au kifungo cha miezi mitatu au vyote kwa amini kwa pamoja yani kifungo na fine kuna hili la huyu nani kuna jamaa ambayo alituhumiwa ziwa alishikwa baadaye ikaikaweje na, nataka tu OCID mkuopeleze hebu waambie ukweli yuko wapi ndipo huyo alikuwa amekamata amepelekwa kituo cha polisi na wananchi kama walivyoeleza mjumbe akachiwa kwa, kwa sababu alizotoa mjumbe mwenyewe kwamba polisi hawawezi kumweka mtu jela bila kuwa na maelezo sahihi na yule mtu alikuwa ameachiwa kwa dhamana lakini baadaye ilivyobainika kwamba huyu mtu alihusika kwenye tukio alikamatwa na mpaka sasa hivi yuko jela na ameshafanywa gwaridi la utambulisho na amebainika kwamba alihusika kwenye tukio la unyang'anywa kutumia silaha mbaya kwa dokta hivyo nasubiri kwamba ponye <todicumbe> kidogo ponye tumfagilie OCD Alafu baada ya hapo una nini unapiga makofi matatu wa wa wa pacha pacha pacha pacha choma bodjo <laughs> Bayo mtume wa huyo anategemewa kufikishwa mahakamani kesho kwa na kesi za unyang'anyaji wa kutumia silaha zinapelekwa mahakamani ya wilaya mahakamani ya wilaya Kinondoni huona badilisha badilisha mahakama ya Kinondoni wakati mwingine inazoeleka Changanyi unapiga na kisutu sawa <laughs> eh hey. kumkamata mtu ni rahisi sana mimi nikwambie pere ise kazi kutoa nini ushuhudi ili afanye nini adhibiwe Wengi wetu ni waoga ni nini swali na watupieni nyinyi nendeni sasa kwenye vikao mkaulizane mtusaidie na sisi tunachukua kweli zile challenge laama za msingi tunazichukua lakini sisi tunaonyoshia kidole kwamba hamtusaidii kesi ninapopelekwwa mahakamani akiachiwa siku mbili mnatugeukia kwamba siku hizi polisi ukishampeleka mtu ah, siku ya pili unakutana naye mtaani Hila la askari na ulinzi shirikishi wataanza kutolewa lini na watakuwa wanafanya kazi kwa muda gani ni officer waje wako kwako Asante sasa labda tu ndugu wananchi ni wakumbushe kwamba uanzishwaji wa vikundi hivi vya ulinzi shirikishi ni kwa mujibu kwa hiyo sio kwamba vinaanzishwa tu na ndio maana utendaji wake mkiwa nyinyi peke yenu mtakapopatikana na matatizo au katika ukamataji au katika utendaji wa shughuli yoyote kwa sababu hamjui au hamna yale maadili ya kijeshi mnaweza ukatengeneza tatizo juu ya tatizo sasa inakuwaje. Kikundi hiki cha ulinzi shirikishi kinapoingia kazini jioni ni lazima waende wakaripoti kituo cha polisi. Kwamba kikundi cha ulinzi shirikishi cha Temboni, siuni Temboni bi au ni wapi, kinaingia kazini kina watendaji 10, fulani fulani fulani na fulani. Kwa nini tunafanya hivyo? Nyinyi mnasema tuna kikundi chetu, sehemu mko sita, lakini mnafanya kwa zamu leo nane, kesho nane. kumbe katika wale mnaweza msijue inawezekana lakini mimi naamini haiko hivyo huyu mtu akaumia katika lingine akasema nilikuwa kazini katika utendaji wa kikundi cha ulinzi shirikishi Hamkutoa taarifa kituoni au mkafanya vinginevyo kituoni hawana taarifa kwamba nyie mpo kazini mmonekana eneo fulani katika doria mwingine akapiga simu polisi kwamba huku kuna vibaka huku tumewaona wana mapanga wana fimbo ndefu siyo wana nini wana tochi kubwa polisi wanatoka kule mbio kwenda kufanya nini kuakamata wale vibaka kumbe kile kikundi cha ulinzi shirikishi ambacho hakikutoa taarifa polisi kwamba kinaingia kazini kwa hiyo kama mlikuwa mfanyii hivyo ina maana ndio maana mlikuwa hampewi askari lakini natakiwa mripoti kwa mkuu kituo mkuu kituo atawapa utaratibu mmemsikia kamanda alikuwa anasema hapa kuna briefing kabla ya kuelekea kwenye tukio na nyinyi mnapewa briefing mnapoingia kazini zenye uwezo wa kuwakufanya nyie muelewe nini mnaenda kukifanya. Hamtapewa kama zile za askari, lakini mtapewa kwa level yenu kama kikundi cha ulinzi shirikishi, mnakoenda mfanye hili mzingatie hili vitendea kazi vitakaguliwa na kila mtu atatambua na mtakuwa na sizo namna gani mtawasiliana iwapo itatokea hatari. Kwa hiyo kakaangu kama mlikuwa mtoi taarifa ndomana maana mlikuwa mpewi. Sasa mkaripoti vituo vya polisi kwamba sasa tunaingia kazini na mnapotoka kazini mnaripoti kwamba sasa tunatoka kazini tujue mlilofanya kule kwenye kazi yenu usiku kucha ni nini nadhani nimejibu toma wanao Nae diwani wa Saranga katika mkutano huo anajibu juu ya malalamiko ambayo yametolewa katika mazungumzo ya baadhi ya wananchi kuhusiana na wale ambao wanayacha maeneo yao na kugeuka kuwa mapori na hatimaye maeneo hayo sasa yanageuka kuwa ni kero kwa wakazi wa eneo hilo Kwa hali yako wajibike kwa maana ya ufiike yawe katika hali ya usafi La, na kama utashindwa kufanya hivyo basi zipo sheria ndogondogo ambazo zinaweza zikachukulia tukachukulia hatua uh, ama sisi tukawajibika kwa niaba yako lakini we ukachukuliwa hatua lakini kwa, kwa, kwa, kwa angalizo ni kuombe tu kwamba kila raia aliopo maeneo haya maeneo ambayo naona ni hatarishi kwa maana ni poli ambayo anaweza likapelekea uhalifu e, hakikishe kwamba anayefeka kwa yali, na atoa muda wa siku saba tu Naye mwenye kitu wa serikali ya mtaa eneo hilo bwana Daniel Mumba Majige pamoja na mtendaji wa serikali ya mtaa wanajibu juu ya wale ambao hawataki kuchangia shughuli za ulinzi. Halikadhalika na maeneo ambayo yameachwa kisha kugeuka kuwa mapori. Tulishakubaliana huko nyuma kwamba kila mjumbe wa shina Awe mmoja au wawili au watatu waungani kwa maana ya kukutana na wananchi na kuunda kamati ya ulinzi na kuanzisha ulinzi wa sungusungu. Kazi ya kufanya tu hapo ni kuleta mwitasa. Na nilishaoambia sehemu kama mjumbe wa shina mnaitana na wananchi mnamasana mkiomba watu waje kwa ajili ya ulinzi, kupanga ulinzi shirikishi, wakikataa wewe andika mwitasa tu kwamba ujumbe wangu wamekataa. Alafu kile kikosi sisi tamwambia USD pale kuna majambazi tu hawataka kulinda huko. kulinda. Eh! Hey! usibebe mzigo. Kama wananchi wako wanakataa, that a minute. Wenye kitu wasekaza mitaa tuliohudhuria watano. Watu tuliokoa hapa ni zaidi ya hamsini lakini wamekataa ulinzi. La pili, wale wote ambao tayari wameshaanzisha ulinzi wa sungusungu na baadhi ya watu hawachangii. Walete kesho majina. Mwisho diwani, majina yatafika ofsini kwa. Mwabizom mtendaji wako afanye kazi kwa sababu anawaumiza watu wengine. Ni mbaya mno. Ni mbaya mno. Hayo majina yatafika. Ukitaka usalama ni wewe ukimbie kabisa kwa yule mchangishaji mwekazina, ulipie hela yako na yeye atuletea sembe haya majina sasa sipeleki. Sababu kubwa ulizi kuna nani kwenda ni mapoli makubwa hayo ambayo kwenye maeneo yetu ambao waendelezwa na wanyowao wasika wa walio wengi wengi wana kama saki kuendelea kushika amani. Kwa hiyo wamekubaliana tu kwa msingi wa nyivitu wote kwamba ya, ya, ya initial maeneo hayo ambayo hajasafishwa na letwe kwa serikali za mitaa na sio ni tu ya present kwenye coach wa ODC ODC pelekwa kwa mkurugenzi mkurugenzi aachumtu apelekwa watu wa mipangomije wayachukue wa kwa majiji matumizi ya jamii usika. Bas. Hiyo ndio kile endelewa. Na hizo siku saba hizo siku 7 alizoziandika kama mjumbe yoyote ambaye kuna eneo lolote ataandika ta, mimi kesho ndachukua wasifa huko andika barua kwa kila mjumbe wa shina kutuambia ndana siku 7 hajasafia maeneo yao tutoleta maeneo hayo identify maeneo hayo usika atutoe ofisini kwetu mara baada ya sasa mkutano huo kuelekea ukingoni mbunge wa Ubungo wa Johnny Munyika anasimama hatimaye anaitisha harambee ya kupatikana kiasi cha fedha ambacho kitasaidia kwa namna moja ama nyingine kuendeleza ujenzi wa upanuzi wa kituo cha polisi likiwemo shimo la Cho hapa sasa anawaita wananchi kusalimiana nao lakini pia mwenye chochote kile asisite kuchangia katika shughuli hiyo na nitaomba tu mwenye chochote kile cha kuchangia tutachangia hapa na tutahesabu leo tumepata kiasi gani kwa ajili ya kazi yetu ya choo na mimi nitachangia vile vile. Mwjisikieni huru sana tupite tusalimiane. Tupite tusalimiane jamani tutatangaza leo Bwana Karibu sana. Michango hii ni ya kwako kwa hiyo kwa, kwa ndio naomba. Mwekazina tu. Mnaweza kutoa simenti, mawe, nguvu kama alivyoaahidi kamanda pale. Mwjisikieni huru sana jamani tunafanya papo kwa papo. Bwana wanapita Naomba itakapopita hiyo ya, ya sadaka hiyo ujitolee sadaka. Na Naamekumbusha utamaduni ambao kule Kimanjaro wanaufanya sana siku ya Jumatatu. Eva alitoa kama 20,000. Kago kabaka, ndio Michael ametoa 7,000 na mtu zake. <laughs> Deberege ametoa kwa na? maeno like mitano. Na Messi ametoa el fuumi. Asante sana. na shukrani sana kwa mabote Na sana maomoshi. Gulela kwa 50. Bila el Naomba naomba ni nitangaze tu kwamba kwa harambee hii ya ghafla hapa sasa hivi tumepata jumla ya shilingi laki nane. Mario. Naomba nizikabidhi kwa mwekezana Bwana Kimario. Naomba naomba nizikabidhi kwa mwekezana Bwana Kimario. Lakini hii ni ishara Safari ya kum, ya michango inaendelea na naomba sana tuendelee kuungana mkono kwa hali na mali. Na niwaombe sana kwa kweli. Unaweza kukuta mtu nyumbani ana milioni kumi lakini anaona shida sana kuchangia ulinzi. Sasa mnagundua siku ana na milioni kumi Siku akivamiwa kivamiwa ndio wanatoa taarifa sasa nimeibiwa milioni kumi Kwa so mimi naomba kwa sababu ili ni jambo letu sote kwa kweli. Tushirikiane sana na nawashukuru vile vile ambao wameahidi kutoa mifuko ya simenti tumepata jumla ya hadi ya mifuko mifuko kumi na mbili ya simenti. Nawashukuru sana. Nimalize tu kwa kutoa mwito tu la kuhakikisha na mwenyekiti nitaomba usimamie hili. Kuhakikisha orodha ya wakazi kwenye mtaa na yenyewe inakamilishwa mapema ili kuweza kufahamiana vizuri kwenye mtaa na kuweza kushughulika na masuala yote ya uratibu. Naomba naomba ni mwagize diwani tu ndani ya siku saba oniletee taarifa ofisini ya kukamilisha orodha ya mahudhurio kwa, kwa ya, ya wakazi kwa kushikamana na mwenyekiti wa mtaa. Sasa shughuli za mkutano katika eneo hili ndivyo hivyo zinaelekea ukingoni. Mwenyekiti anapewa fursa sasa ya kufunga mkutano huo. Haja sita kutoa shukrani zake kwa wapo Radio FM ambao ndio wamekuwa wadau wakubwa hasa wa kufanikisha juu ya mikutano hiyo hali kadhalika na mikakati ambayo itafanikisha kutokomeza ama kupunguza vitendo vya uhalifu eneo hilo la Kimara. Tunaomba wale wafanyakazi wote wa radio wapo radio kuanzia mkurugenzi na wale wote wa chini sisi mtaa wa Kimarabii tuwaombe Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia waendelee zaidi <klos> lakini na sisi tuendelee pia kuisikiliza radio wapo kwa sababu yawezekana hata mikutano mingi sasa inaweza ikatupunguzia hata kutafuta tafuta eh, kushikashika wadau kwa ajili ya kutoa vipeperushi lakini wakatusaidia kupitia radio kwa hiyo tunaomba tuendelee kusikiliza hiyo redio na mambo mengi yatakuwa yanajitokeza katika vipindi vyao. Baada ya kusema hayo napenda kutamka kwamba kikao chetu kimeahirishwa paka pale tutakapopanga tena siku nyingine. Asanteeni sana. Baadhi ya wananchi wenyewe wameupokeaje mkutano huo? Akina mama tumeumia, tumekerwa sana na hili wimbi la maasi ambalo limetokea katika eneo letu. Kwanza ukiangalia baba anapodhurika Unaepata shida ni mama kulea familia na kumuhudumia yule mwathirika. Kadhalika sasa hivi wamekuja na staili mpya. Wanamwathiri baba na bado wanatubaka. Kwa kweli imetumiza kina mama kiasi kwamba tukahamasishana tukasema lazima tuje ili tuweze kuweka maoni yetu mbele ya vyombo husika. Tumefurahi sana tumemwona mbunge wetu Naye amesikiliza tumefurahi kuona vyombo vya usalama tumefurahi pia na serikali iliyokuepo kama mwenyekiti wote kwa neba ya serikali na mtendaji wake kwa maana kwamba kilio chetu kisiwe cha kulilia vyumbani. tumesema yale yalioko moyoni mwetu ili na sisi tuende tukafanye utekelezaji kama sehemu ya jamii na kama jamii sio kuachia tu vyombo vya usalama au kuiachia serikali pia sisi tuna play yetu pia kama wanajamii kwa kutoa ushirikiano katika viongozi vida kwa kutoa taarifa au pia kwa kushiriki kwa njia moja nyingine kama hivi tulivyoongelea leo katika kuwaunda ulinzi shirikishi kero kubwa ambayo tumeshukuru wenzetu alivolalamika kuhusu mapori tulionayo huku kwa kweli haya mapori yametutesa kiasi ambacho unamona mwenzako kabisa anashambuliwa unashindwa kwenda kumsaidia jirani yako kwa kweli tunaomba hizo siku saba zilizowekwa mapori yote yamefekwa ya na sivyo kwa kweli serikali tufikirie tena jinsi ya kutuweka katika usalama hasa kutembeleana katika nyumba na nyumba nyingine bila wasiwasi tunashukuru sana naitwa ahmed ikalimangasi ni mjumbe wa serikali za mtaa mtaa katika mkutano wetu wa leo wananchi wetu wa mtaa wa marabii swala la ulinzi na usalama ndani ya mtaa katika maswala yote ya longereo mapori ndani amtaki marabiki na mapoli mengi sana atarishi. nadhani kutokana na amri aliyoitoa mheshimiwa diwani ndani ya siku 7 liteke, itekelezwe kusema mapoli nadhani yakiondolewa ndani ya amtaki marabiki hali itakuwa shwari hilo ndilo sana na nikelo yangu kubwa nadhani ndio hiyo tu Haoni baadhi ya wananchi msikilizaji wakitoa maoni yao mara baada ya kuhitimika kwa mkutano wa ulinzi na usalama uliyofanyika katika maeneo hayo ya Kimara. Msikilizaji na kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Mimi naitwa Anton Joseph niliyasimamia kipindi hiki. Asante msikilizaji kusikiliza kipindi hiki.